Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Árom. Jóisten, még valakit töröltek a múljról. Na mindegy, ezt majd a következő adásban megkérdezzük a barátoinktól, akik még ott vannak. Akik ezen múljulnak. Igen. Szerusztok, kedves hallgatók, a Hármas könyvelés podcast 111. földi malac adását halljátok. És hogyha most kikapcsoljátok, hogy lepogozoljátok, akkor meg lehet vitatni azt, hogy a földi malac egyetlen egy cukijállata vagy sem. Mi ezzel legalább egy 15 percet készteltettük az adás felvételét, hogy kiderítsük. És Egyébként megosztottam, hogy nem rá. Szörnyű, szörnyű, de nem akarom befolyásolni a hallgatók véleményét, keressenek rá, csak óvatosan így félszemmel először, tehát ne teljesen így Aha. telibe belenézni nem már lehet tudni, hogy kitől nem kapott pozitív szavazatot, de minden esetre én Ez szerintem Cuki. Ne csináljunk az... földi malac központú podcastot szerintem. Életigenlő állatok, nem olyanok mint a, a pandák például, amiket mindenki meg akarnak menteni, pedig hát lusták dugni. Nem no, tudjuk, hogy a földi malac populáció hogy áll a földön. De egyébként sose tudtam ennek a magyar nevét, és akkor ez már is megérte, hogy így beszéltünk róla. Másik ilyen dolog videójáték kapcsán megtanultam, hogy mi az a tarló répa. Tudjátok, mi az a tarló répa? Hát így nem, de még életemben segírtam le a szót. Nem. Ezt a... Uh -huh. Hopp klikeljetek rá, majd ezt is belerakjuk a show mert mindenki tanulhat belőle. Szóval ez a ilyen japán retek dolog. Jó, jó, jó, jó. Hát ilyet lehet kapni a piacon evésre. De ez nem, tehát ez nem ez a hagyományos, piros retek, meg nem is a fehér retek, hanem valami távoli rokonuk. Igen. Hogy jön ez a videójátékhoz? Most már el kell mondjad. Igen, van ez az Animal Crossing nevű Nintendo 3 ds s -e játék, és akkor abban mindenféle ilyen idiótaságot lehet az ember falujában csinálni, és azon kívül, hogy gyümölcsöket szedsz, meg ültetsz, meg milyen dolgokat csinálsz, lehet egy tarlórépa üzértől vásárolni minden vasárnap délelőtt tetszőleges számú tarlórépát, és akkor a hét során le lehet csekkelni, hogy, hogy éppen a boltban mennyiért veszik a tarlórépát, és akkor lehet spekulálni, hogy mikor adod el. És akkor van ilyen tarlórépa piac. Mit szóltok hozzá? Itt akkor nyelvművelő rovatot nem nyissuk meg. Nyertesünk az lesz jövő héten, aki a legjobb felvételben juttatja hozzánk azt, hogy nagyon gyorsan egymás után háromszor kimondja azt, hogy a spekulás. <gül> Egyébként van remek recept is az interneten. Füstölt hering, írós, tarlórépa, krémlevese, retekkel, mákolajjel és kendermaggal. Igaz, hogy egy kísérleti konyha nevű blogom van, de <gül> szóval így működik ez beszélgessünk könyvekről is egy kicsit, bár feltételezem, hogy vannak könyvek, amelyekben szerepel a vagy a tarlórépa, vagy, vagy a földi malac, bár speciál most így nagyon megerőltetve magam se jut eszembe, egyre, de biztos, hogy Darrell vitt haza valamelyik könyvben földi malacot, a tarlórépára nem vagy... meg. Azt, azt nem írja meg, vagy annál nem sikoltazott az anyukája. Hát, hogy rögtön vissza a földre, Sőt. Söt. Nem, nem, ne mondd ki, kérlek. Az azért durva lenne. Jaj, nem, nem. Mikor kimondtam, akkor jöttem rá, hogy ez, ez viccnek nagyon rossz, pedig igazából komolyan gondoltam, hogy hogy jó Alul a a tarló répát. De talán szóval, ezt áthúztam most utólag a HTML áthúzós kóddal. Jó. De hát itt semmi sem szent. Valaki gondoljon a gyerekekre én gondolok és uh, ismét elment közülünk valaki akit nem tudom hogy ti mennyi könyvet olvastok Fre Frederik Voltól az átjáró az ami jó aha több példányt igen Végigmentetek ezen az egész átjáró hícsik krónika, mit tudom én, hány tetralógia, fele tudja, mert hány kötetes sodán, amit... Én gyanítom, hogy gyerekkoromban, igen, mert rettenetesen emlék, emlékszem erre a névre, meg a sorozatra, de arra is emlékszem, Aha. hogy rengeteg ilyen párban írt könyvnek volt ő az egyik tagja. Mindenkivel Aha. írt közösen, nem tudom, azt feltűnte igen, igen, igen, igen, a, a Vénusz üzletet például, amit még be akartam igen. dobni, a Hitchik meg az átjáró mellett, azt, például a rövid, vagy hosszú kábetűs nevű emberrel, akinek nem akarom kimondani nevét, mert biztos, hogy elcsesném. vele írt, és nagyon vicces, ilyen támadjuk meg jól belülről a kapitalista világot az űrben. I ilyen emberek ért közösen, hogy Arthur C. Clarke, ugye itt van ez a Cyril M. Cornbluth. Cornbluth, azaz. Lester del Rey. Sőt, van egy ilyen is a wikipedia Thomas T. Thomas, de az művésznév kell, hogy legyen. vagy művészapuka. aha Thomas Thurston Thomas. Hoppa. Illetve a Doktor az nem jó hát. volt? Kikulizom, amit mi közben Ö... beszélnek róla. Na én is ezen gondolkodom, az pedig még a jó kis régi fantasztikus könyvek, és a Kozmos vagy galaktika, Hogy hát, a fenében állne Frederick Paul. Jó volt. Persze az is egy ilyen uh, alap atya a gonosz korporációk megszállták a jövőnket típusú regény. Úgy látszik, hogy nem, nem nagyon szerette azt a világot. Szóval jó kis science fiction író kollaborátor volt, és mindenki emlékszik a nevére. Tehát ez, ez már valami. És, és 93 évet ért. Ez most az... beépített néma csendis volt, ez is ki van pipálva. Igen, igen, igen, elgondolkodtam azért, hogy az alatt egy csomó klasszikus science fiction-i láthatott megdölni. Bár nem várjuk a science fiction-t, hogy megmondja a jövőt, de azért, na mégiscsak jól néz ki, amikor egyszer-egyszer sikerül. Nem Mégire várhatóan legyen jetpack. Hogy mi figyelnünk kell jobban ezekre ezek a dolgokra, vagy sűrűsödnek ezek ahol halálesetek? Hmm, valami összeesküvés lehet-e mögött? Hát nézd, a Science Fiction egy adatkorú korú zsáner, a nagyöregek, azok egy adott idő ablakon belül írtak, és ez 50, 50 éve volt. Aha. És egyébként erre visszatérünk majd a kimit olvasott annak kapcsán. Abba az időbe is visszamegyünk, úgyhogy szerintem menjünk is a többi hírre. Igen, Gabi hozott valami interjúnak tűnő dolgot. Hát valami olyasmi, ugye most uh, volt a híres Szigligeti Jaktábor, uh, amely Szigligeti Irodábor, és uh, onnan aztán számtalan irodalmi portál, meg, uh, meg mindenféle uh, felület uh, hozott mindenféle híreket, fotókat. Hát jó volt az idő, jó a hely, jó kis uh, fiatal költők, írók, palánták összegyűlnek, és a szépre nagyra nőtt írófáktól és bokroktól, költőbokroktól tudnak tanulni, de többek között ott volt egy beszélgetés vagy egy ilyen beszélgetésről el simon László is részt vett, és erről egy, egy HVG cikk született, egy ilyen kis tömörösszefoglalása ennek a kerekasztalbeszélgetésnek. Mindenféle Én azért a beraknám, hogy tömör. Öhm, úgy értem, hogy tehát nem, nem egy ilyen párbeszédes, Aha. hanem bemörített. És magát a cikket, hát politika, kultúrapolitika számtalan dolog van benne. Én, én egy csalánynak nem is akarok ebből így feszegetni, semmi, nincs, nem, nem itt van a helye. Viszont ami érdekesnek találtam az az, hogy, hogy amit az utolsó bekezdések egyikében... <coughs> Emle, emlegetett uh, elsima, hogy, uh, hogy uh, szerint a kulturális szereplői, kulturális életszereplői szereplőinek valamiféle tempóváltást kéne felismerni, és hogy nem, nem képesek kilépni a kulturális piac szereplői az elefántcsontolonyból, és hogy valahol 80-es évek szerep felfogásában élnek, és hogy ő, ő magát uh, emlegeti, hogy, uh, hogy elmegy uh, valami minisztériumi tárgyalásra, és ott a szakmai szervezet vezetője azt se tudja, hogy, hogy, hogy miről beszélnek. Tehát, hogy nincsenek felkészülve, hanem akkor csak a művészetnek élnek, vagy pedig valamiféle ilyen kis köri menedzsmenttel foglalkoznak, de magáról a világról pedig valami kevés információk, vagy, vagy esetségük, vagy tájékozottságuk, vagy lehet, hogy politikailag nem eléggé körben fontak, nem tudom, hogy mit jelent, de volt ennek egy olyan betülete számra, vagy olyan olvasat, ami teljesen szimpatikus. Egyébként nekem is meglepő módon, ha bár ezek a témák nagyon távol, távol vannak tőlem, de például azzal is teljesen egyet tudok érteni, hogy így írjás, hogy az internet világában már nincs helye ennek a folyóirat szemléletmódnak, meg kultúrának, amire próbálnak hagyatkozni, tehát, hogy ő felismeri, hogy itt van ez a, ez a Platforma, amin lehet ezeket a gondolatokat, meg anyagokat, meg, meg, meg a művészetet megosztani. És hogy, hogy ugyanakkor a piac szereplői, meg piac ennek a kultúrkörnek a szereplői, meg mintha nem is tudnának róla. Interneten talán nehezebb pénzt kérni. Hát igen. Mondjuk olyan is van. Olyat is láttunk már. Volt már rá példa, igen. Egyébként ilyenkor mindig a, a Gonkó díjú teszem, és ezen a hihetlen szerintem már egy második, vagy egy harmadik beszélgetés az, ahol ez így elhangzik, vagy így szóba kerül, hogy, hogy a franciák azért azt meg tudják csinálni, hogy van egy amit amikor odaítélnek valakinek, akkor azt utána az emberek megveszik és elolvassák, ami, ami önmagában egy érdekes jelenség innen nézve. Szóval eléggé hosszú cikk, meg nem, nem az én szeletem a, az irodalomból, de, de azért elolvastam, és volt benne, ami szimpatikus, és kíváncsi voltam, Gabi, a te véleményedre, mert azért csak jobban benne, vagy ebben. Nem, nem, mert én ugyanannyira, mint te, teljesen kívülről nézem, csak maximum nagyobb motivációval olvasok el egy ilyen cikket, és hozom elétek, mint a leharapott fejű madarat. Viszont rögtön... Mm kanyarodunk egy olyan területre, amiről sokkal többet tudok beszélni, és izgalmasabb nekem. Ezt Ádám hozta. Van új Kindle. Egyrészt sokkal gyorsabb, sokkal szárazabb és lényegesen biztonságosabb érzés. Én apró vannak a készülékben. A szerintem fal az a neve, nem? Majd nem. <laughs> Oké. Okay. Um, igen, szóval van új Paperwhite, de szerintem ezzel igazából nem kell foglalkoznunk, mert... Aki már vett magának Kindle-t, az tök cseréjele, mert nem érdemes. Aki szeretne magának e-könyvózsot venni, az vegyen most egy Kindle-t, mert az úgy több, többé kevésbé jó. A karácsony meg messze van még. Viszont behozott a Amazon egy izgalmas feature-t, ami miatt ismét véreset pisléhetnek majd a kiadók. Ez pedig az, hogy az ember vesz egy papírkönyvet, akkor bagóért egy-két-három-négy dollárért lehet hozzá majd vásárolni e-könyv verziót is. És itt azért nagyon gyorsan elkezd összefolyni azt, hogy az ember egy tartalmat veszel meg, vagy tartalmat licenszel, vagy, vagy egyáltalán mi a halál történik. Mert ugye ott van az üzlet másik oldalán, hogy ugyanezt a játékot már, hogy, hogy mondjuk e-bookot veszel, eljátszott az Amazon, hogy nagyon sok kötethez, nagyon olcsó lehet kiegészítésként a hangos könyvet megvenni. Tehát tényleg így elmossák ezeket a korlátokat, hogy most mibe van csomagolva mi, nem van a tartalom, és nagyon érdekes, hogy, hogy ez még jobban, és nem digitális irányba is ugye, kiterjed. Nagyon izgalmas dolgok ezek. Igen, a hangos könyvő, ezek könyvőnél megvolt azért az, hogy digitális jószágokról beszélünk mind a két esetben. Viszont itt meg lehet azt csinálni, hogy megveszed a papírkönyvet, megveszed hozzá a e könyvet, amikor meguntad, akkor a papírkönyvet továbbadod x dollárért, és akkor egy ilyen katyvasz, hogy milyen jogok hol használod a -e te tiéd stb. Nagyon örülök annak az ez nem érdekli. Uh -huh. És mondjuk azt írják a promó oldalon, hogy könyvek ezreire elérhető nyilván egy ilyen nem is tudom, több százezres gyűjteménynek ez egy pici szelete csak, de, de láthatóan foglalkoznak vele, és ennél csak jobb lesz a helyzet. És én egyébként Meglepő módon talán még sose rendeltem papírkönyvet az Amazon-tól, mert én rettenetesen türelmetlen ember vagyok, és valamit megveszek, akkor azonnal szeretem használni. De így, tehát nem feltétlenül vagyok a célközönség, de biztos, hogy hajlamosabb lennék egy ilyen díre, hogy, hogy akkor meglegyen a nagyon szép könyv, és akkor azonnal tudjam fogyasztani a, a kindülön, amíg megérkezik a postán. Igen, illetve itt meg lehet még játszani ezt a fajta támogatói hozzáállást, hogy az ember megveszi azonnal az első pillanatban a keményfedeles könyvet, amit szeretnek a könyvárusok, mert az azon van a legtöbb haszon, és elkezdi olvasni közben, vagy is megjön mellette. Tehát, ezzel egy, egy, el egy lehet játszani. teszi az Amazon, hogy beleolvassunk, ugye minden egyes könyv ez így legalábbis az első fejezet az ilyen preview-ban ingyen letölthető, tehát még ki se fizettem semmit, benyomtam a kindle vagy a, akármilyen olvasómon a könyvet elkezdem olvasni, és akkor megrendelhetem a folytat, magát a, a regény többi részét e-bookban, és mivel tetszik, még a papírt is megkaphatom hozzá relatíve jó díj keretében. Nagyon-nagyon okosak. Én biztos vagyok benne, hogy ez ilyen saját kísérletezés, hogy ez most hányan veszik igénybe, és mennyibe kerül az Amazonnak. Biztos vagyok benne, hogy nem a kiadók adják ezeket a diszkontokat, hanem ők maguk házon belül rakosgatják a táblázatba a számokat jobbra. balra De láttunk már ilyet, hogy ezekkel rá tudnak kényszeríteni a kiadókra mindenféle olyan dolgot, amit nem feltétlenül szeretnének. Igen, ahogy emlékszem egyébként a tavalyi pénzügyi jelentésük az pont úgy nézett ki, hogy, hogy csináltak egy csomó pénzt mindenféle területen, tehát eladtak nagyon sok pelenkát és rendkívül sok autógumit, majd belenyomták az egészet a, a Kindle meg az és én végnyan veszteségesen jöttek ki belőle, úgyhogy még mindig piacot épít tolódunk cég, csak már annyira nagynek tűnik, hogy ezzel nem foglalkozunk. Bizony, nagyon izgalmas dolog, és ez egy rettenetesen szimpatikus, előre haladó dolog. Ettől függetlenül ne felejtsük el, hogy, hogy a, az e-bookok -ok, amit az Amazonon veszünk, ők továbbra is egy drm tesznek a könyvekre. Tehát nyitottak, meg, meg játszanak ezekkel a dolgokkal, hogy vásárlóként, hogy, hogy jó deal ez nekem. De igazából, amíg elektronikus formában veszem meg tőlük a könyveket, hozzájuk köt teljesen. Aztán lehet beszélni arról persze, hogy, hogy hogyan lehet ezektől a DRM dolgoktól megszabadulni, de tehát nem, nem úgy kell őket elképzelni, mint Robin Hood, aki ugye megment a kiadók kegyetlenkedéseitől bennünket, hanem nyilván üzleti vállalkozás, aki a vásárlók között akar minket látni, és minél többet költsünk nála. Talán sincámmal egyébként éremet rendkívül egyszerű törni, de akkor szerintem nem tessük a Gabival, hogy ünk mivel szembesült a magyar piacon. Oh, oh, igen, mert nagyon panaszkodni akartam itt a váróteremben, és szerint hát nem, de sokszor veszek magyar elkönyvet, és most futottam bele először abba, hogy megvásároltam a könyvet. Én voltam egyébként a balfék, mert utána olvashattam volna, de kiderült, hogy, hogy ez csak egy adobi felületen olvasható, és, és persze a Kalibra beolvastad, a kindle nem lehet áttenni. És ott van a könyvem, amit jelen pillanatban csak a monitoron tudok nézegetni. De közben meg... Tehát, ez volt az első alkalom, amikor magyar kiadónál ilyen probléma merült fel, hogy, hogy, hogy ne azt csináljuk a könyvvel, amit akar, akarok, mármint, hogy az eszközeim között pakolgatva, hanem, hanem ennyire lekötött. Egyébként ez a polc.hu nevű könyv, hát könyves volt, amely tartárol könyveket is, és, ö, és annyi volt a gond, hogy sehol máshol nem volt kapható ez az elkönyv. Mit vettél egyébként? Ö, egy ö, egészségügyi könyvet. Aha. Na, mert ö, amúgy az a szép az Adobe DRM-ben, és akkor mondjuk ezt a story addig, amíg nem rúgják rám a szvetesek az ajtót, ha? hogy egy szabványos megoldás, tehát a különböző más piacokon kifejlesztett DRM szétszedő eszközök, amik betelepülnek a kalibrébe, azok ilyen három perc alatt összekattingathatók, és akkor otthon onnantól közdenek egy DRM nem lesz a könyveiden. Ugyanakkor nagyon viccesű polc, valószínűleg az utolsó olyan magyar könyvesbolt, ami, ami használja is ezt. Ann annak idején mindenki megvette az Adobe DRM-et, majd ilyen egy év, fél év után mindenki belátta, hogy igazából a kutya nem akar ilyet venni, hanem kindről olvasnának, és azért szép lassan ki is selejt, vagy le is selejtezték a, a, a DRM megoldásaikat. Most ez egy kicsit azért bánt, mert ez a könyv nagyon kellett, és, és ezzel most támogattam a rendszert. Tehát, hogy mintha megerősítettem volna, hogy oké, okay, oké, okay, hát ezt csináljátok így tovább, holott csak, csak azért választottam, mert kutyaszorítóba kerültem. Nem tudom, írjak szerintetek nekik, vagy, vagy, vagy hogyan lehet jelezni egy e-könyves egy e poltnak hogy, hogy úgy nem vagy elégedett. Tehát mekkora, mekkora lehet a vásárló arány? Tehát lehet, hogy én vagyok a heti egy, és akkor a, a rögtön a heti egy az negatív kritikával illeti őket. Te mit gondoltok? Itt uh, nekik van top listájuk, ahol eladnak könyveket. Aha. Uh, Úgyhogy elképzelhető, hogy egytől elképzelhet, eltérő számú könyv kell elnáluk. Annál is inkább az elsőn az rögt, azon rögtön egy az borítóján egy ilyen tartós hátrafelé néző szőke asszonyság van, és az az arc hogy a szexipar igazi arca, ebből én arra következtetek, hogy igazi vásárlók is vannak az oldalon. Úgyhogy ha. én írdnék nekik, tanulságos lenne megnézni, hogy, hogy mit válaszolnak. Igen, ja, van itt egy ilyen lista. Oké, rendben, akkor, akkor köszönöm, hogy meghallgattátok a kezdő elkönyvásárló sirámait, és tanácsot adtatok neki. Legközelebb számolok arról, hogy mit írtak vissza. Tovább vagyunk, a kategóriában akciós Hedwig Kurzmáler összes ilyen uh, találkoztam egy gazdag is és el fog venni típusú könyve. Tovább kattingatom a polchu Aha. De én most azt nézem, hogy valóban, tehát azzal, hogy ezt az egy könyvet megvettem, még nem került fel a tízes listára, tehát uh -huh. való... Meg. valószínűleg valóban többen vásárolnak, nem csak én egyedül. Egyébként nem egy e-commerce e e szájtról tudja az ember, hogy, hogy a top listák kézzel készülnek, tehát ez egy marketing eszköz, és nem, nem gyakran jelzi a valós eladási adatokat, hanem hogy... Aha. Ezért is örültem meg a szoftponónak. <gül> hát csak nem ragnák oda a a kurzmálerből pedig van ilyen van betekintő PDF, úgyhogy az első két mondatot kinte meghallgatni, mert itt hangosan a zarahögök közben. Hmm. A másodosztályú UKP egyetlen utasa váratlanul összerezzent, fölpattant a helyéről, és tárványírt szemmel merett az elbűvölő tájképre. Messze az erdő egy pillanatra gyönyörű kis barokkastély elő, mint valami elvarázsolt mesepalota. Ah, alig várom, hogy folytatódjon ez a szívet melengető történet. Oh. Csodálatos, később vannak óval kezdődő mondatok benne. Hú, de vegyük fel gyorsan az adást, aztán megnézem, hogy mit lehet venni ebből. Oké. Okay. Haragszol magadra, hogy mi van? Nem, vágyom egy kis könyben megvalósuló gyengétségre. Mégsem ihatok folyamatosan. Akkor viszont <coughs> valami egészen más jön. Azt kiírta ide? Én dobtam az utolsó pillanatban egy kollégám megosztotta a Facebookon, hogy az Art Moments fesztivál keretében, aminek nem gubliztam utána, az Akvárium Klubba 9-én, ami pedig jövő hétfő. Hétfő, hétfő, lesz egy múrakami est, ahol uh, egyrészt uh, felolvassák az emberek könyvet, másrészt pedig lesz egy uh, fotókiállítás is, és ez a kettő együtt úgy már egészen érdekesnek tűnik. Úgyhogy aki szeretne nagy... Uh, nagy kedvezménnyel 50%-os áron úrak, ami könyveket venni a geopen kiadótól, vagy japán fotókat nézni, vagy felszeretni olvasni a könyvet. Ez a három lehetőség van, az mindenképpen menjen el. Ez egy szimpatikus kezdeményezés. Tök jó. De valami, mikor Adam fejlt a, a figyelmet, akkor én be is regisztráltam, már csak az 50 százalék villogott a szemeim előtt, mint a Dagobert bácsinak a dollárjának, és, és mert azért hiányzik egy-két Murakami könyv hátha. Tök jó. Lehet, hogy akkor ott leszünk. Ki tudja mi. Nem ígérem, bár ez a felolvasás, ez ígéretesen hangzik egyébként. Meg hát... Hát az... Tokióról fotók, meg ilyesmi. kávé. Akkor korábban emlegeti internet egyébként tele van ilyenekkel. Hmm. Már nem kávéval. Hogy lehet rátalálni ilyenre? Mi? Erről egy később beszélünk a kattincson nagy következő adása, Ez lesz a fő téma. Oké, okay, ha már nagyikról van szó, akkor, akkor át is venném a szót. Talán talán beszéltünk már pár epizóddal korábban arra, hogy rátaláltam egy ilyen Save the Science Fiction. Kezdeményezés per üzleti vállalkozás, a Sci-Fi.com. Ez egy Singularity and co nevű könyvesboltnak tulajdonképpen az online szolgáltatása. És nagyon érdekesnek tűnt a dolog. Arról szó, hogy ti is biztos millió ilyen ponyva science fiction regényt láttatok, ilyen jó kis régi kiadások. Nagyon vicces borítókkal, meg éljenek el, meg, meg lézerpisztolyokkal. És hát ezek a, az ilyen második-harmadik vonalas könyvek úgy eltűnnek a szintéről. Szóval, amíg itt Paulról beszélgetünk, meg Asimovot ekézzük néha. Tehát van, van egy csomó lelkes író, aki ugyanabban a korszakban alkotott, mint ők. És ugyanolyan vicces ponyva borítókat kaptak a könyveik, de ugye eltűnek a süjesztőbe. És akkor volt ez a nagyon szimpatikus kezdeményezés, akik tulajdonképpen antikvár könyveket árusító cég, és akkor néha felfedeznek egy-egy ilyen regényt, és felújítják, e-book formában szépen beszerkesztik, és újra kiadják, amire így elő lehet gyakorlatilag évi előfizetéssel előfizet az ember, és akkor minden hónapban kap egy új könyvet, és hozzáfér az archívumhoz is. És természetesen nem, nem bírom az ilyet kihagyni, be is fizettem az árát. És egy borító alapján a C.L. Moore nevű, mint később kiderült írónőnek a Judgment Night című könyvét vásároltam, meg biztos azért, mert ilyen kellemes élmény volt nekem a *Treatment Night című 90-es évekbeli filmnek a hard rock zenéje. És nagyon rossz választás volt. Ez egy, nem is tudom, 50-es évekbe íródhatott ez a, ez a regény, illetve van benne egy kis regény, hogy kb. a fele a kötetnek, és aztán még három novella. És hát nagyon sok estén betelletőzően a kis regényen magam. Ugye, ha már befizettem az árát, akkor nem bírtam, hogy ne olvassam ki, meg gondoltam, hát ha jobb lesz ez később. És sajnos nem tudom, mi történt, hogy, hogy, hogy ez a sorsom, de megint egy, egy romantikus lányregényt kaptam a pénzemért. Csak egy ilyen űroperett csomagolásban. Ez a, arról szól van egy bolygó, aminek a az ilyen Amazon stílusú hercegnője, még egy ilyen nagy csata előtt megy egy ilyen wellness bolygóra, ahol romantikus kapcsolatot alakít ki a, a, az elő. hogy én német orvossal? Majd hogy nem, de igazából egy, egy herceggel, aki a természetesen az ellenség. E, az ellenséges pirodalomnak a hercege. Majd, és akkor a könyv jó egyharmad ezen a wellness bolygón játszódik, amilyen ilyen fantáziavilág, és akkor ott létre tudnak hozni milyen, mindenféle ilyen szórakoztató és romantikus környezetet, ilyen robotok, meg, tehát ott megy a romantikázás, és a, a csúcsponton táncolnak majd visszamegy a bolygóra, és akkor meg beindul egy ilyen furcsa háború ellenes tanmese istenekkel, akik, akik megmutatják, és akkor itt ebből ered ez a Judgment Night, hogy, hogy mi jár annak, aki háborúzik. És tehát végig küzdöttem magam a könyvön, teljesen katyvasz volt az egész, romantika, az nem lenne baj, mert tudjátok, én is rendkívül romantikus lelkű vagyok, de de az, az volt egy harmada, aztán a Tammese akkor meg a fantázia világ még pluszba, is. valahogy így nem állt össze ez egy, egy élvezhető könyvé. Úgyhogy el is gondolkodtam, hogy vajon mi vár rám, mert még tizenix könyvet le tudok ebből a szolgáltatásból tölteni. De hát, ha már befizettem, akkor el kell olvasni, nem? Nem, el lehet menekülni egyébként sikítva is. Minden esetre biztos, hogy, hogy kicsit több research-ot fektetek be, mielőtt belekezdek a következő ilyen előfizetős könyvbe. Meg elkezdtem így utólag, ilyen módon a, a fórumjaikon nézelődni, és látszik, hogy, hogy ez, ez egy ilyen kampány volt, beindultak erre a digitális újracsomagolásra, de azt látom, hogy ilyen, minden egyes vásárló ugye, automatikusan hozzáférést kap a fórumhoz, és akkor ott lehet látni, hogy hány ember van, és akkor összesen ilyen ezer valamennyi, amiből pár-tíz aktív mondjuk az elmúlt évben. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ez nem egy jól működő vállalkozás, csak hát ez nem derül ki, mikor az ember föliratkozik. És a nagyon kedves kis könyvesboltjuk van egyébként New Yorkban és azzal nagyon foglalkoznak, meg gyűjtik ezeket a jópofa könyveket, és biztos, hogy élvezettel vásárolnék náluk, hogyha papírkönyvet akarnék venni, de ez a digitális dolog, ez, ez nem annyira működik. A másik dolog meg szerintem nagyon nagy feelinget, ugye ilyen atmoszférát ad hozzá ezekhez a könyvekhez, az a, a viccesen idejét múlt borító általában nagyon színes, meg, meg gyakran politikailag nagyon inkorrekt, meg, meg jó pofák tudnak lenni ezek a a korabeli science fiction könyvek, és mivel ezek gondolom jogilag nehezen áthozhatók az új kiadványra, ilyen modern borítókat csinálnak nekik, nem is tudom, talán fél a matőrök, azt lehetne mondani. Ilyen az unokaöcsém tud Photoshopban stílusú. Gyorsan borítómat. gyűjtöttem neked kettő címet is, hogy esetleg idejét múlt borítós science fiction szeretném magyar nyelven olvasni. Hmm. Akkor van két olyan könyv, ami garantált a minden antikváriumban megvan. Hát attól függően, hogy mennyire voltak hülyék 10-20-20 példányban. Az egyik az George Walter repülnek a Vanesszák című műve. Átlagosan egy és fél, két csillagos értékeléssel van a molyban, de ezt legalább négyen benézték. És van még Fábián László, itt a Bobókat is megölik című, hát erre keressél rá, nézd meg borítót. és síri amit egy ember mert értéken, ez egy félcsillagos könyv, ebből is 10 milliót kinyomtak, minden magyarnak jut legalább egy, és a többség ez nem tartja igényt. Aha. A van ezt szeretném megmenteni egy kicsit. Én, euh, mind a kettő valamelyik polcomon lehet, hogy még a student-port mert annak egy <tos> És a repülnek -e a azt elolvastam, és az vele a gond, amiért szerintem mindenki illapontozza, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon minimál fantasztikumot, sőt talán még azt sem, csak bele lehet lehelni, képzelni, tartalmazó, valamiféle Regény, ami egyébként nem rossz, csak, csak ha valakinek veszi benne a Science fiction sorozatban, akkor, akkor szerintem ezt az egész stílus, úgy a, a nem tudom a hanyadik oldalán elvágja a falhoz, hogy, hogy, hogy most mi ezek ilyen pillangók, akiknek a, a mozgását követi egy kutató, és, és követ keres mögötte nagyobb szabályosságot, meg az élete, stb. stb., nem, nem, nem, nem találom annyira rossznak, de a bobókat meg de, hogy elolvastam -e, azóta, hogy beszereztem. Nem ígérem, hogy jövő órára elolvasom, de ha lesz erőm, lehet, hogy belenézzük. Szóval Négy talán... Kis. Fel tudok ajánlni egy kisötöst. Nekem talán az, az a tanulság, hogy, hogy néhány könyv azért tűnik el a szűjesztőben, mert mert ott a helye. Minden esetre, még, még egynek mondom, biztos neki futok ebből a gyűjteményből, és lehet, hogy a kortot megfordul a véleményem. És persze nagyon szívesen kölcsön adom nektek is ezeket a könyveket, hogy ne csak én szívja. Ó, köszönöm, ne <gül> viszont, viszont jót is olvastam, megnyutatom a, a hallgatókat, aki esetleg aggódott volna az egészségemért, nagyon régóta vártam, már a Lee Child nak van Jack Reacher sorozata, amiről már többször beszéltünk, legutóbb akkor, amikor sajnálatos módon Tom Cruise megszemélyesítette a karaktert egy filmben, és nagyon kíváncsian vártam, hogy, hogy mi lesz ebből a, a, a következő regényből ebben a jó kis thriller sorozatban. Volt bennem egy ilyen félelem, hogy így ö, belerondított ugye ez a Tom Cruise megszemélyesítés, és akkor így rossz kihatása lesz a, a, a könyvre is. Hát, ahogy elkezdtem olvasni, rögtön így megerősítette az író, hogy nem lesz itt baj. Ugye én, én annól nagyon panaszkodtam, hogy ez egy ilyen hatalmas izom, kolosszus, hústorony, eléggé csúnyácska arcú fickó, aki, aki nem egyszer esetleg törtel el már az orrát. Ehhez képest ugye Tom Cruise nem feltétlenül ez a karakter, és ugye ezt a nagy darab, nem túl vonzó megjelenést rögtön az első oldalba belepakolta az író gondolom, esetleg azoknak, akik újannal kerültek a sorozathoz, hogy tudják így hova tenni a figurát, meg nekünk is, akik követik a Jack Richard és aggódtak az egészségért. Amikor korábban beszéltünk róla, Említettem, hogy nagyon érdekes karakter, nincsen gyakorlatilag semmi tulajdona, ami ruha a hátán van, meg, meg egy, egy briefkó talán annyi, ami tulajdona van szett telefon, se lakás, se, kutya, se család. És hát valahogy mindig belekeveredik valami bűnügyi helyzetbe, és ebben a könyvben, nagyon jó pofa fordulattal kezdődik. Gondolkodtam is, hogy mi az, amit ebből egyáltalán el lehet mondani, mert a történet három főszálát, egyiket se akarom lelőni, mert mind a kettőnél egy kicsit felültem olvasás közben, és valamint elnevettem magam, van, ami nagyon izgalmas volt. Szóval te mesélhetsz a erről. Igen, igen. <laughs> Oké, okay. szóval... Megint bajba kerül Jack Richard, de úgy érzem, hogy most aztán igazán. Tehát az elején nagyon nagy bajba kerül, és nehéz ugye, félteni egy ilyen vadállat karaktert, de mondjuk be, be, belenézem ebbe az íróba, hogy, hogy egyszer meg fog bennünket lepni valami olyannal, amire nem számítunk a karakterrel kapcsolatban, szóval egy icipici izgalom azért, azért mindig van az emberben, de most tényleg olyan helyzetet teremtettem, hogy az ember elgondolkodott, hogy ami, ami ilyen fő ilyen személyiség, meg, meg, meg, tehát ami alapján így meghatároznám a karaktert, gyakorlatilag minden eleme valamilyen aspektusból veszélybe kerül, tehát ami a, akár a függetlensége ö, több szempontból is veszélybe kerül, meg, meg hát ami, ami ez a fajta ilyen sztoikus szemléletmód, az is alaposan le van tesztelve a könyve, amivel talán korábban panaszkodtam, hogy, hogy nagyon rájárt a rúd az elmúlt pár könyve, tehát mindig a, a bűnözők mögött volt egy lépéssel nagyon sokszor, nagyon porú járt, nagyon alaposan elverték a, a könyv során többször a, a figurát, és az kicsit úgy visszavette a lelkesedésem, mert, mert, mert rossz hangulatot adott a könyvnek. Ebben azt lehet mondani, hogy, hogy legalábbis ő, ő jár egy, egy fél lépéssel a, a bűnözők előtt, és ezzel én is úgy Jobb, jobb olvasás élményt kaptam, úgy kicsit erősebbnek éreztük magunkat, én azt hiszem. És nagyon-nagyon jó könyv volt, izgalmas, konkrétan nem bírtam letenni, nagyon jó fordulatok vannak benne, nagyon továbbra is markáns karakter, volt olyan, hogy nagyon-nagyon kellett hangosan nevetnem, ami azért nem jellemző erre a sorozatra, szóval egy nagyon erős x-edik könyv már ebben a sorozatban, és úgy érzem, hogy így nagyon ügyesen figyelmen kívül hagyta a filmet az író, aki egyébként szerepelt is a filmben, tehát nem hiszem, hogy nagyon ellenére készült volna, de, de, de továbbra is venni fogom ezeket a könyveket. Mi volt ő a filmben? Mert láttam a filmet, ilyen egy, egy verekedős filmnek elalváshoz jó volt. Valami egy egy uh, ilyen rendőr ruhában, sapkában ülő figurára emlékszem én. Tehát egy ilyen kameó. Jó, emiatt nem nézem újra akkor. Biztos, hogy megtalálom a képet. <gül> Na hát én ehhez képest teljesen máshoztam. Oké. Okay. Ami ma Luffról szerintem már beszéltünk az adásban, ha máskor nem, akkor akkor, amikor a, az eredetet olvastam, ami hát egy, mondjuk egy esszé regénye leginkább neki, ez a frankofon arab csávó keresi a családját, aki különböző időközönként vádaloltak ki, Amerika, a pénz, a meggazdagodás, és aztán a végén Kuba felé. Na és ehhez képest most egy teljesen regény került a kezembe, ami, ami az első regényre adásul. Az a cím, hogy Samarkand, annó az Európa adta ki, és, és ahhoz képest egy első regény, ahhoz képest tök jó, és nagyon lehet szeretni. Két részből áll. Az első fele az, az Perzsia története Omar Kajám alatt. Omar Kajám ugye az a, az a Perzsa költő, aki nagyon hadakozott az ellen, hogy útali költő legyen, és ezt többnyire sikült is megúsznia neki. Helyette volt matematikus, tudós csillagász, és ami ehhez még akkor hozzátartozott horoszkópíró, és, és ő írta a hú, Rubai-ját, valami ilyesmi. Minden, a Rubai nevű vers formában, ami egy négysoros rövid elmélkedés életről, szerelemről, borról típusú, nem túl nagyra tartott versforma, abban írta a fő munkáit, nagyon sokat, és ami aztán csak a halála után egyszer csak került elő. Na ennek a kötetnek a születéséről, meg az akkori torzsákodása különböző sahok, uralkodók, császárok és hadurak közöttről szól a könyvnek az egyik része. Meg hát nem melleste megalakul mellette, vagy megalakul közben alamurtnak az erődje, ahol a asszaszínok szektája az felnőtt és terrorzált, aztán mindenkit a görnyéken. És itt, itt Omar Kajámot, a Nizamel Malk nevű ellenférfit meg az, az asszaszínoknak a vezetőjét követjük, különböző helyekről ismerik egymást. A másik fele pedig, pedig az verses verseskönyvének egy fiktív krónikája, hogy hogyan, hogyan vész majd a világ számára ez, meg, meg hogyan van közben a 900-as évek legelején egy újabb forradalom Perzsiában. Mi ebben a, a különböző birodalmi érdek, hogyan nyúlnak bele az oroszok, hogyan nyúlnak bele a britek, lehet-e reformot csinálni a vállamban úgy általában. Ö, és nagyon jó. Ilyen mesélős, lassan folyó. Egyébként nem túlzottan hosszú, mert, mert nagybetűben írva sem több 400 oldalnál. Igazából bele kell olvasni, nem, nem tudok rá mást mondani. Aki bármi mást olvasott már maluftól, az ö, tudni fogja, hogy ez milyen, tehát sosem siet sehová. Aki meg nem, annak pedig itt az idő. hogy vissza kell kapcsolom a mikrofont, hogy beszélni is igen, tudjak. Igen, igen kérlek. Vagy tartsunk néma csendet. Ja, hát akkor ez az volt. Nem, nagyon érdekes, és pont az a fajta könyv, amit az ember, hogyha nem ajánlja valakit, tehát így nem fogod levenni a polcról, kivéve ellendelmot, mert Ádám egészen furcsa dolgokat képes levenni a polcról, és hozzájelénk, hogy aztán mi is örüljünk neki. De, de, de, de, de ha te nem mondanád, akkor, akkor valószínűtlen, hogy most így elővenném. Tehát ezt nem tudom, érzed-e ezt a, ezt a felelősséget, amit ilyen könyveket hozol, akkor rád kerül. Egyrészt érzem, másrészt pedig nyilván elutasítok mindenféle felelősséget ebből. ből Ha pedig nagyon hisztek bennem, akkor legközelebb elolvasom Bosszúval, szintén a Mimma az arab, a keresztes háború arab szemmel című történet munkáját. Ozt szenved, azt majd szenvedünk együtt. Jó, és most nézem itt a Molyon valaki, ö, megnéztem ezt a linket, ö, pont a Persepoliszt anyája hozzá. Most ö, nem tudom, hogy azért, mert még egy ö, iráni történet, vagy pedig ö, tényleg összetudnak ezek csengeni, nekem gyanús, hogy ugye a Persepoliszt azt láttam, meg olvastam is, hogy, hogy az csak tényleg csak az, hogy nem ismerjük ezt az országot, ezt a világot. És hogy... Ez is elérhető magyarul. Kebab, kebab. <tűző> <tűző> <Okay>. <tűző> Sikerült ellenpontozni, Gabi a szó. Én inkább már nem szólok meg. <tűző> <tűző> Maradjon is a gobinál a mikrofon. Oké, okay. fogom. És egy-kettő, egy-kettő. Az van, hogy én ma az két krimivel készültem. Ráadásul ez a két krimi Egyrészt, tehát két bloggerrel ráadásul a hölgy nevét is be fogom keverni a történetbe. az egyik. Remélyük, nem, nem ők az áldozatok. Nem tudom, lehet, hogy a végén úgy érzik majd. Az egyik ők az úgy keveredett a képbe, hogy... Elkezdtem követni Facebookon, illetve a blogját, ez a Vaslédi nevű hölgy. Feminizmus, kultúra, könyvek, és, és némelyik könyves posztján annyira kellemes beszélgetések alakultak ki, hogy egyrészt követtem, néhol pedig bele is szóltam. És azzal elkezdtem követni, és egyszer csak kiderült, hogy én most áttérek az e-book e és felszámol némi nemű könyvet a polcairól, és kiárosította a krimiait, én pedig lecsaptam két nezbő kötetre is, ezek közül az egyiket el is olvastam, és majd pár szót róla. És amikor átvettem azt a könyvet, és találkoztam személyesen is a, a hölgyel, akkor beszélgettünk a többi krimikről, többek között a Donna Leon sorozatról, amelyet én az első magyarul megjelent Donna Leon kötetet, ami a Cien Velencében címmel jelent meg, meg beszereztem, elolvastam, mert ez, én úgy, úgy, úgy vettem, hogy ez a hölgy, ez egy ilyen olyan krimi szerző, akit nem kéne kihagynom, és, és azóta is láttam, hogy folyamatosan jönnek ki az újabb, meg újabb kötetei. És egyszerűen egy, egyáltalán nem érintett meg ez a könyv, és, és Most Lady megerősítette abban, nyugodtan próbáljam ki onnan leont, mert bizony a gond az vele, hogy az első kiadás. Az Tandori fordításában jelent meg, és hogy, hogy, hogy, hogy valahogy nem, nem, nem, nem át úgy magyarra, hogy az, az ennek a könyvnek megfelelő legyen. És a... talán ő volt nem a téma, meg a fordításai a, a múltkori hármas könyvelés freestyle sörözésen is, nekem úgy rémlik. Ö... Szóba kellett, hogy tondori, igen, igen, igen, ott is szóba került, és, és a másik blogger, akit pedig majd most itt belekeverek, az pedig, akit már egy ideje követek, ez a Catherine Gray, nagyon kellemes és nagyon alapos könyves posztokat ír, nem mindegyik olyan, aminek a témája engem érdekel, de amikor érdekel a téma, akkor mindig iszonyúk kellemes végigolvasni, és pont szerdán, azaz tegnap küldött ki, tett ki egy posztot, egy elég részletes posztot, a Donna Leon könyvekről, amelynek külön bekezdései szólnak a tandori fordítások elmélkedéséről, illetve Tényleg nem kevés példát is ezt a linket, mindjárt beszúrom a poszba is, hogy ti csak úgy leákúkantsatok, hogy a hölgy milyen alapossággal ír egy ilyen krimisorozatról, illetve hát majd a, a, köny a hármas könyv is poszba is belekerül. Na már hát most, tehát összeállt a kép, az összeesküvés elmélet, és én ezt a két könyvet olvastam el. donna Leon első kötetét angolul, nem keresgéltem akkor már új fordítás után. Ez a nem tudom, hogyan ejtsem ki magát a város nevet. Halál Velencében lenne a magyar fordítása, La Leffenis, Nem tudom olaszul így hívják -e Velencét, de furcsa ez. Minden esetre ez magyarul nyilván nem jött volna ki, mert már van egy ilyen könyv, ami elég fontos. És ez az első brunetti felügyelő kiadvány, utána még született, ha jól emlékszem, 21, és, és brunetti is bevonult az ilyen halhatatlan uh, karakterek közé. Velencei figura maga, a szerzőnő az amerikai, de velencében uh, dolgozott, illetve uh, tanult, tanított, tehát uh, eléggé jól ismeri a várost, és, uh, és és valóban az angol verzió, nyilván beszámítva azt is, hogy a tandori féle flick-flakok és uh, csodálatos nyelvi elemények helyett én egy ilyen lebutított uh, magam által felfogott angolt olvastam. Abszolút működőképes volt, és most rá fogok kattani a hölgyre. Több uh, könyveit uh, el fogom olvasni. Nem olyan karakteres, mint uh, mint uh, uh, és most nem jut a szembe ez borzasztó az, az örekkor. Másik kedvenc olasz uh, nyomozónk, uh, Ádám. Most kezdélek közben nálam szétszakadni, de szerintem te a. Jaj, te gyorsnak akartam mondani. Ugye? ugye. Tehát mindenki tudja. A C betűs férfi, aki vagy valami. Kamiéri. Igen. igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy ott, ott valahol jobban érzem a karaktert, itt, itt egy szinte már, mert kispolgár miközben értelmiségi, valamikor jogásznak készülő, nagyon emberi, nagyon kedves, nagyon esendő és béna figura, tehát úgy értem, hogy minden, ami, ami egy átlag emberben benne rejlik, de közben egyfajta erőt és, és ügyességet is persze hozzá kapcsol a szerző, tehát megfelel annak, hogy ő a nyomozó azért kiemelkedik a tömegből, figyelmével, meg szeretetével, meg, meg odafigyelésevel. Ennyit tapasztaltam az első könyv során. Érdekes a családja, és ahogy Vastedi is említett, hogy a sztorira már sokszor nem is emlékszik, de azeknek a családi momentumok, a velencei pillanatok, a karakterek, ezeket, ezeket újra meg újra szereti átélni. Van otthon egy feleség, aki angol professzor, egyébként egy igen magas a származású hölgy, de vállalta a rangon alul házasságot, és boldogan él férjével egy furcsa kis velencei eh, majd száz lépcső magasságban található eh, épp eh, lakásban, és ott iszonyú aranyosak azok a momentumok, amiket az emberi így velencéről megtud, például azt hogy az egyik, eh, hát nem is gyanúsított tanúként kihallgatott hölgyet, meglátogatják lakásán, és onnan lehet tudni, hogy iszonyatosan gazdag a csaj, hogy, hogy, hogy tető ablakok vannak vágva a legfelső emeleten, és, és ez, ez nem lehet Velencében, ez kiderül, hogy Velencében, ha valaki megfog egy kalapácsot, és így látják a szomszédok, akkor öt telefon emelkedik fel, és hívják a hatóságokat, mert ott minden, amit így módosítani akarsz a városon, az, az szigorú engedélyekhez kötött, és abszolút tiltott, tehát ez a, ezek a tetőablakok, utánuk ö, számít a büntetés, megfizetése, ez valami nagyon erősen egy, egy, egy, egy karakterfestésé válik, tehát nagyon kellemes, érdemes kipróbálni, de egyelőre még azt nem éreztem, hogy nagyon, nagyon erős és átutódott volna, és hogyha valaki kicsit többet akar róla tudni, akkor feltétlenül ajánlom a Catherine posztját. Ő is megpróbálja megragadni ezt, hogy, hogy kellemes is meg. Vannak kis gyengeségei, de, de hosszabban kifejti, hogy, hogy mi ezek. A másik könyv pedig hát Nasszbőnek a boszorkányszög, ami volt a kép, ha tudom, a harmadik megjelent, magyarul megjelent könyve, és ráadásul egy, egyfajta trilógiaként leizzár egy történetet. Nem tudom, hogy ti mennyire olvastatok tőle bármit is, mennyire ismeritek őt. Mindig néztem a könyvesboltban, aztán mindig valamit tök mást vettem. Aha. Ebben az egész skandináv krimi felfutásban a a Stiglárzom mellett én azt gondolom, hogy ő volt az, aki igazi sikert futott be itt Magyarországon. És, és ő meg is olyan... élhette. Igen, igen. És, és ugye aztán még a gyerekkönyvvel is, a, a Dr. Proktor, Pukipora <gül> cíművel is előjött, meg azt hogy már a Proktornak második kötete is van. Tehát, hogy de az, az egész nezbő maga a szerző is egy nagyon szimpatikus, érdekes karakter. A, a vörösbe egy a Nemesis után, ez a Boszorkány a harmadik sorozatban, és a főszereplője természetesen alkesz, természetesen elcsesszi az életét, természetesen önfejű, és szemtalanszor úgy kell fel, hogy gyakorlatilag szinte már már a saját hányásából képi fel az arcát, és aztán próbálja összeszedni magát, és már avra is szorik, hogy hány órára men mert már hatvanszor felmondott, és természetesen valahogy azért mégiscsak ő lesz az a karakter, akit, tolerálnak, és elviselnek, mert, mert azért rendbe tesz dolgokat. Mindez viszont olyan elfogadható kategóriában, vagy olyan keretek között, hogy nem zavarja az embert, Tehát nem lesz szuperhőcs belőle, hanem, hanem ez a sablon megtelik élettel, és, és, és tudjuk őt egyen, egyénnek tekinteni, vagy egyedi, egyedi könyvnek, meg egyedi fickó, fickónak Harryt, és nem pedig egy ilyen tucat terméket látunk benne, és én egy kis spoilert, de lehet, hogy ezért kinyírnak az emberek, elárulok a könyvről. Végén Azért tek... vagyunk az adásnak, úgyhogy most már aki nem akarja a spoilert, az tovább tudta ja, kérni. Ja, ja. Igen, a ship tán, jól, vagy előtt kapcsolja le. Hogy, hogy a, én a, a vöröcsbegyet nem olvastam, nem ez hisz elég sűrűn belemerültem, és, és ott tapasztaltam meg azt, hogy van egy olyan száll a könyvben, ami nem záródik le, és ezért olyan szinten felhúztam magamat. Az igazságérzet, ami azt követeli, hogy, hogy, hogy vagy így, vagy úgy, de valami legyen a végén, ez, ez, ez, ez eltántorított attól, hogy a, hogy a könyveket folytassam. és aztán a boszorkenyszögnél ez, ez, a, ez a szál így, vagy úgy, de valamilyen módon lezárul, és emiatt én ezt a könyvet nagyon élveztem sokkal jobban, mint a, mint a másik nőzből, amit olvastam eddig, mert, mert ezt a kicsinyes uh, mese igényemet, amit, uh, amit elvárok krimitől, még hogyha az uh, megpróbálja a krimit megújítani, vagy uh, uh, szépirodalmi igényel megírni, bármit is jelentsen ez, uh, akkor is meg kell, hogy feleljen az én kis lelkemnek. Te mind a kettőt ajánlom, és mind a kettőnek rettentő sok elérhető anyaga van, mind a neten, mind idehaza Magyarországon, számos alkalommal volt interjú, szerintem nezbői, de itt is járt Magyarországon, és tényleg egy nagyon érdekes karakter, aki volt focista, tankénekes, aztán könyv, könyvíró, és ha ránéz az ember, akkor szívesen haverkodna vele, és, és ennyi jó könyvek Oké, okay, akkor most pozitív zárás van, gyorsan le is állítom a szalagot, mit szóltok hozzá. Teljesen jó a mérlegünk, köszönjünk el. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.